Розділ 40. На дворі був прекрасний день. Сонце гріло шкіру, а його світло відбивалося від корпусу лінкора з моря віяв легенький вітерець, який здіймав на хвилях баранці. Суджияді кричав від муки у безтурботне синє небо. Глянувши на берегову лінію, я побачив, що довкола анатомізатора становили глядацькі трибуни з металевими каркасами. Над головами глядачів було видно лише верхню частину машини. На наближеному нейрохімії зображенні було видно, як напружилися голови та плечі в зачудуванні тим, що відбувалося на ешафоті. А тоді раптом ненадовго стало видно, як теліпається тоненьке, як мембрана, і скривавлене, вирване з тіла суджіяді щіпцями та підхоплене вітерцем. Тут здійнявся новий крик. Я відвернувся. Ти підлатав і евакуював Джиммі Десото, поки він валав і намагався видряпати собі очі. Це тобі під силу. Функціональність Полісплавна хатинка. Буркнув я депре, і ми пішли вздовж пляжу до віддаленого кінця доблесті до Енджин-Чандри, так швидко, як тільки видавалося можливим, не прибудивши в якогось ветерана клину, посиленого для бойових потреб периферійного зору. Певною мірою це мистецтво, якого навчають таємних агентів – дихати неглибоко, рухатися плавно, звести до мінімуму все, що може сигналізувати противникові про наближення. Півхвилини неприємної відкритості виявилося достатньо, а тоді ми сховалися від глядацьких трибун за масивним корпусом Чандри. З віддаленого боку хатинки ми натрапили на молодика в однострої клину, який сперся на конструкцію і натхненно блював у пісок. Коли ми зайшли за ріг, він підняв укрите потом і скривлене, від страждання лице. Депре зарізав його ножем. Я ногою відчинив двері, скориставшись силою мобі костюма, і влетів у середину через несподіваний морок перевівши очі в режим повного сканування. Уздовж однієї лінії рівненько стояли шафки, На кутовому столику лежало кілька різних каркасів для шоломів. На стійках під стінами були розкидані підошви для чобіт і протигази. Люк для душової був відчинений. На іншому столі, з виснаженим і сердитим обличчям за котушкою даних, сиділа унтер-офіцерка Клину, яка одразу роззернулася довкола. «Блін, я ж уже казала Артолі, що не…» Вона помітила мобі-костюм і придивилася, підводячись. Ломанакут? Що ти. Наче темний птах від мого плеча пролетів ніж, груз мутерофіцерців шию просто над ключицею, і вона смикнулася від шоку. Ступила один хиткий крок до мене, не зводячи погляду, а тоді повалилася. Депре обійшов мене, став на коліна, щоби перевірити свою роботу, а тоді вийняв ніж. Його рухи відзначалися охайною економністю, що вказувала на стан його вражених Радіацію клітин. І він підвівся і побачив, що я дивлюсь на нього. Що таке? Я кивнув на труп його найновішої жертви. Непогано, як на півмертвого люку. Він знезав плечімо. Тетрамет. маврійський чохол. У мене бувало і гірше спорядження. Я виклав інтерфейсний пістолет на стіл, узяв парочку каркасів для шоломів і перекинув один люкові. Робив це коли-небудь? Ні, я не космонавт. Гаразд, одягнися. Тримай опори, не забрудни, Лисівого щітка. Завдяки тетрамету я швидко зібрав підошву для чобіт і протигази. Канал для пуску повітря проходить усюди, отак, і ємні закріплюються ремінцями на грудях. Нам не тре. знаю, але так швидше. А ще це означає, що можна не підіймати лицевого щітка. Може, це врятує тобі життя. А тепер ставай на підошви, вони приклеяться. Мені треба вімкнути цю штуку. Душові системи були встановлені в стіні біля люка. Я вимкнув один прилад, тоді кивнув Депре, наказуючи йти за собою, і попрямував у душовий відсік. Люк за нами крутнувся і зачинився, і я відчув, як у замкненому просторі розплився потужний сморід полісплаву, подібний до запаху розчинника. Лампи функціонального блока спалахнули в напівтемряві жовтогорячим. Їхнє світло відбилося від десятків звистих струменів полісплаву, що виходили з душових ліюк і розливалися на похилій підлозі кабінки як колія. Я зайшов усередину. Робити це вперше якось моторошно, наче тебе живцем закопують у грязюці. Полі сідає на тілі тонкою плівкою, що швидко товщує до слизької гущі. Він збирається на куполі перехресної сітки, що увінчує каркас шолома, а тоді падає і заливає голову, щіпаючи горло та ніздрі, навіть якщо затамувати подих. Завдяки молекулярному відштовхуванню. Він не затримується на поверхні лицевого щитка, але решта шолома вкривається ним за 20 секунд. Тіло аж до підошов чобіт він вкриває у півтора рази довше. Варто берегти відкриті рани та розрізану плоть, перш ніж засохнути, він щипається. Він не пропускає ні повітря, ні води і абсолютно герметичним, і зупиняє високошвидкісні кулі, як броня лінкора. На певній відстані він навіть відбиває вогонь сонцеструма. Я вийшов і намасав крізь полі сплав систему керування протигазом. Натиснув на кнопку контролю вентиляції. У мене під щелепою зашипіло повітря, наповнюючи і надіймаючи костюм. Я перекрив подачу повітря і натиснув на кнопку лицевого щитка. Щиток безшумно піднявся. Тепер ти. Не забудь затамувати подих. Десь на дворі ще кричав суджіядім. Мене дрепонув тетрамет. Я мало не висмикнув депре з душу, вдарив по кнопці подачі повітря і подивився, як стрімко надувся його костюм. Ну ось і все. Я скоротив подачу до стандартного рівня. Не підіймай щитка. Якщо до тебе хтось звернеться, подай отакий такий сигнал. Ні, великий палець зігни отак. Це означає, що в костюма несправність. Можливо, це дасть тобі час для наближення. Почекай на мене три хвилини, а тоді йди. І тримайся подалі від корми. Голова в шоломі кивнула. Обличчя Депре було невидно затонованим лицьовим щитком. Я на мить завагався, а тоді плеснув його по плечу. Постарайся вижити люку. Я знову опустив лицьовий щиток. Тоді дав волю тетрамету, лівою рукою зібрав інтерфейсний пістолет, коли проминав роздягальню, і на автоматі вийшов на двір до криків. На те, щоб обійти по широкій траєкторії ззаду поліс, плавну хатинку, а тоді булькобу з лазаретом, я витратив одну з трьох хвилин свого часу. Зайнявши позицію, я чітко побачив браму та вкрай, Нечисленну охорону, яку там залишив карера, те саме, що вчора ввечері п'ятеро дух вартових, двоє в костюмах і один на вімкленому жучку. В одному костюмі, судячи з усього, згорбилася і схрестила ноги Кхоук. Що ж, вона ніколи не фанатіла від демонстрації роботи анатомізатора. Впізнати іншого вартового в костюмі, я не зміг. Технічна підтримка, мобільна ультравібраційна гармата і ще зо дві одиниці автоматичної вогнепальної зброї. Щоправда, тепер. Усі вони були повернуті не в той бік, пильнуючи темряву за брамою. Я видихнув і пішов уздовж пляжу. Мене помітили за 20 метрів. Я не переховувався. Я весело помахав над головою інтерфейсним пістолетом, а вільною рукою показав сигнал несправності. Занила рвана дірка в моїй лівій долоні. На відстані 15 метрів вони зрозуміли, що щось не так. Я побачив, як Хоук напружилася і розіграв останню свою карту. Відштовхнув у гору лисовий щиток і зачекав за 12 метрів, коли він підніметься. Коли вона мене побачила, на її обличчі відобразився шок, змішаний із задоволенням, спантилишенням і тривогою. Вона розігнулася і звелася на ноги. Лейтенанте! Спершу я вистрілив у неї. Один раз завідкритий лисовий щиток. Плазмове ядро під час вибуху розірвало її шолом, а я тим часом побіг уперед. Горло занило від роз'ятреної вовчої відданості. Коли я дістався другого костюма, він уже заворушився. Один стрибок у мобі костюмі і удар ногою в повітрі, і він врізався спиною в панцир жучка. Відскочив, потягнувся рукою, щоб закрити лицевий щиток. Я перехопив руку, роздушив зап'ясток і вистрілив йому у роззявлений у у рот. Щось ударило мене у груди і перекинуло в пісок на спину. Я побачив, як до мене бреде постать без костюма, виставивши короткоствол. Інтерфейсний пістолет трохи підняв мою руку, і я збив його пострілом з ніг. Ну, хоч хтось скрикнув так, що міг би позмагатися з суджияді. Але час спливав. Я закрив лицевий щиток і зігнув ноги. Мабі костюм знову швидко зіп'яв мене на них. По піску на тому місці, де я був, хльоснув постріл із сонцеструма. Я розвернувся і стрімко вистрілив. Стрілець із сонцеструма крутнувся від ударної сили, а коли куля здетонувала, з його спини полетіли червоні лискучі кавалки хребта. Останній поліз у бійку зі мною, піднявши і заблокувавши мою руку з пістолетом і наступивши мені на коліно. У бійці з людиною без броні це був добрий прийом, але він був неуважний. Край його стопи послизнувся на мобі костюмі і вартовий заточився. Я крутнувся і вклав усю врівноважену силу, яку мені міг надати костюм, в удар ногою. І зламав вартовому спину. Щось лунко відскочило спереду від жучка. Я глянув уздовж пляжу і побачив, як від імпровізованого амфітеатру розходяться постаті, наставляючи зброю. Рефлекторно вистрілив, а тоді упанував свої мисленеві процесії зіпсуті метом і осідлав жучка. Його системи прокинулися вогниками та потоками даних на прикритих і важкоброньованих приладових дошках від удари по панелі запалювання. Я вимкнув живлення, піднявся, розвернувшись на чверть повороту, щоб зустріти бійців клину, вибрав озброєння і... Виття, виття, виття. Коли ожили пускові установки, моє обличчя вишкірилося в якійсь широкій посмішці. Під час вакуумних боїв від вибухівки небагато користі, практично ніякої ударної хвилі, а вся згенерована енергія вибухів швидко розсіюється. Застосувати проти бійців у костюмах звичайну вибухівку справа майже марна, а ядерні вибухи ну, вони то взагалі роблять безглуздим ближній бій як такий. Тут насправді потрібна якась розумніша зброя. Дві рами носії розумної шрапнелі одночасно пролетіли між вояків на пляжі. Їхні локатори нахалили траєкторії польоту з точністю до мікросекунди, а тоді випустили свої снаряди в повітря саме там, де вони мали завдати найсуттєвішої шкоди. За ледь помітною і млою тяги, яку підсилювач мого лицьового щитка забарвлював у блідорожевий колір, кожний їхній вибух випустив град мономолекулярних осколків, з'єднаних із сотнями масивніших, Завбільшки зуб уламків із гострими краями, які мали загрузати в органічній речовині, а тоді розриватися. Саме ця зброя два місяці тому порвала на шматки довкола мене 391-й взвод. Позбавила кочей, едді Монгарту кінцівок, а мене плеча. Два місяці. А чому, здається, ніби це було в минулому житті? Бійці -клину, що опинилися найближче до кожного з вибухів, буквально розчинилися в бурі металевих осколків. Я побачив це завдяки підсиленому нейрохімію зору. Зміг подивитися, як вони перетворюються з чоловіків і жінок на пошматовані туші, з яких із тисячі наскрізних поранень б'є фонтаном кров. А потім напишні хмари розідраної тканини. А тих, хто був далі, просто розірвало. Рами її радісно скакали поміж них, билися об трибуни довкола суджіяді і детонували. Ця конструкція ненадовго здійнялася в повітря і запалала. Жовто-гаряче світло від вибуху відбилося від корпусу доблесті Енджин-Чандри, і в пісок та воду посипалися уламки. Вибухова хвиля накрила пляж і хитнула жучок, який тримався на гравітаційному полі. Я зрозумів, що мені на очі не вертаються сльози. Я повів жучок уперед, по заляпаному кров'ю піску, ставши на коліни, шукаючи вцілілих. У тиші, що запала після вибухів, грав двигун, видавив сміховинно тихий звук, подібний на лоскотання пір'ям. Тетрамет виблискував по краях мого поля зору і тремтів у моїх сухожиллях. На півдорозі до зону вибуху я помітив, що між двома булькобудами сховалася парочка травмованих бійців клину. Я попрямував до них. Одна була в такому стані, що могла хіба що кашляти кров'ю, зате її супутник, коли жучок наблизився, спромігся сісти. Я побачив, що шрапнель відірвала йому обличчя і осліпила його. Від його руки тієї, що ближче до мене, залишилася сама кукса на рівні плеча. Та ще оголені уламки кісток. Що? заблагав він. Від кулі в оболонці він упав навзнак. Друга бійчення поряд із ним прокляла мене на муки в якомусь пеклі, про яке я ще не чув, а тоді померла, захлинувшись власною кров'ю. Я завис над нею на кілька секунд, майже навівши на неї зброю. А тоді, коли біля лінкора щось глухо дзенькнуло, розвернув жучок, оглянувши берегову лінію біля імпровізованого поховального багаття суджияді, я помітив якийсь рух край води. Ще один боєць, майже неушкоджений, певно, заповз під лінкори і врятувався від вибуху. Я тримав пістолет нижче екрана жучка. Він побачив лише костюм з полісплаву та транспорт клину. Підвівся, ошелешено хитаючи головою. З його вух точилася кров. Хто? повторював він. Хто? Він розгублено забрів на мілину, оглянув спустошення довкола себе, а тоді озирнувся на мене. Я підняв лицевий щиток. Лейтенант Іковач! Надто голосно крикнув він через раптову глухоту. Хто це зробив? Ми. відповів я йому, знаючи, що він мене не чує. Він спантелище подивився на мої губи. Я підняв інтерфейсний пістолет. Постріл на мить прип'яв бійця до корпусу, а тоді, коли куля вибухнула, відірвав його. Він повалився в воду і залишився там плавати, стікаючи щільними хмарками крові. Ворухнулася Чандра. Я швидко розвернувся на жучку і побачив, як постать у костюмі з полісплаву. Незграбно сходить зі вхідного трапу і падає. Один стрибок за екран жучка, і я опустився в воду, не впавши завдяки гіросистемам костюма. За десяток кроків я опинився біля зігнутого тіла і побачив, що його живіт збоку обпалив постріл із сонцеструма. Рана була величезна. Піднявся лицевий щиток, і виявилося, що під ним задихається депре. «Керера!» – прохрипів він. «Передній люк!» Я побіг, бо вже нутром відчував, що спізнився. Передній люк був висаджений у зв'язку з аварійною евакуацією. Від вибуху болтів він вилетів у пісок і наполовину сховався в ньому. Біля нього були сліди. Хтось перескочив три метри між корпусом і пляжем. Веревечка частих слідів вела до полісплавної хатинки. А що б тебе, Айзіку? Що б тебе, Гівнюка впертого? Я вірвався за двері хатинки, розмахуючи Калашниковим. Нічого, геть хріна. Роздягальня не змінилася, відколи я її покинув. Труп унтер розкидане обладнання у слабкому освітленні. За люком досі працював душ. На мене повіяло смородом полісплаву. Я прослизнув знову середину і перевірив кутки. Нічого, бляха-муха. Ну воно й не дивно. Я байдуже вимкнув душову систему. А чого ти чекав? Що його легко буде вбити? Вийшовши, я побачив інших і повідомив їм добру новину. Депре помер, поки мене не було. Коли я повернувся до нього, він уже не дихав, і дивився у блакитне небо так, ніби трохи від нього знудився. Крові не було. Якщо стріляти зблизька, сонце струм повністю припалює рану, а судячи з вигляду рани, Карера стріляв у нього впритул. Вонксава та Вардані знайшли його раніше за мене. Вони стояли на колінах у піску обовичнього. Вонксава тримала в руці трофейний бластер, але було видно, що він її не цікавить. Коли її накрила моя тінь, вона ледве підвела очі. Я злегка торкнувся рукою її плеча і сів на впочепки перед археологісткою. «Таню!» З тоном мого голосу вона зрозуміла все. «Що тепер?» «Зачинити браму набагато легше, ніж відчинити правильно?» «Правильно!» Вона зупинилася і пильно поглянула мені в обличчя. «Так, є процедура закриття, що не потребує шифрування. Як ти здогадався?» Я знезав плечіма подумки і сам цьому здивувавшись. Зазвичай інтуїція посланця працює не так. «Гадаю, це логічно. Користуватися відмичками завжди важче, ніж після грюкнути дверима. Її голос стишився. Так. Це закриття скільки часу воно займе? Я, блінкувачу, я не знаю. Пару годин, а що? Карера не загинув. У неї вирвався надтріснутий смішок. Що? Ти ж бачиш оцю здоровезну кляту дірку в люкові. Титрамет запульсував у мені, наче струм, підживлюючи дедалі сильніший гнів, залишив її карера. Потім він вибрався з переднього аварійного люка, пофарбував полісплавом, і тепер. «Уже має бути по інший бік клятої брами. Так тобі достатньо зрозуміло? Тоді чому б тобі не залишити його у спокої? Якщо я так зроблю, я теж дещо стишив голос і спробував стримати метову хвилю. Якщо я так зроблю, він з'явиться, коли ти намагатимешся зачинити браму. І вб'є тебе. І всіх нас. Ба більше невідомо, яке озброєння Ломанако залишив на борту корабля. А отже, є шанси, що він повернеться з тактичною ядерною боєголовкою. І дуже швидко». Тоді чому б нам не звалити звідси нахрен просто зараз? спитала воксават і показала на доблесть Енджі Чандри. На цій штуці я можу доправити нас на інший бік планети за пару хвилин. Бляха муха, та я б, мабуть, за пару місяців могла вивезти нас за межі системи. Я позирнув на таню вардані і зачекав. За кілька секунд вона таки хитнула головою. Ні, ми маємо зачинити браму. Вонксават сплеснула руками. «Нахіба? Кого обхо. Годі, Амелі. Я знову розігнув костюм і підвівся. Правду кажучи, я все одно не думаю, що можна пройти блок по значно менше, ніж за день. Навіть із моєю допомогою. Боюся нам не минути труднощів. А ще мені випаде нагода вбити того, хто вбив Люка Депре. Я не був певен, чи це говорить у Мінімет, а чи просто згадалася розпита в двох пляшках віскі на палубі вже підірваного і потопленого траулера. Це здавалося не таким уже й важливим. Вонг Сават зітхнула і зіпялася на ноги. «Поїдеш на жучку?» – запитала вона. Ти хочеш імпелерну раму? Нам знадобиться і те, і те. Та невже. Вона раптом зацікавилася. Чому? Ти хочеш, щоб я? На жучках встановлено ядерну гаубицю. Потужність 20 кілотон. Я пальну з цієї зарази і подивлюся, чи не вийде в нас підсмажити нею кареру. Швидше за ні, Він кудись відступить, бо ймовірно цього очікуватиме. Але тоді він тікатиме досить довго, щоб можна було проїхати на жучку куди слід. Поки на ньому зосередиться весь Віддалений вогонь, на який здобудеться Карера, я вірвуся туди з імпелерною установкою, а далі я знизав плечима. Це чесний бій. А я бува не вгадала, як воно бути незамінною. Тут вона оглянула всійний трупами пляж. Це здається недоречним.